Ulermena, lehenengo unitatea, atarian, euskara munduan, hiru. Nik ez neuukan, ez Euskararen Eus berri Erasmus pekarekin gazteizera etorri nintzen arte. Oso musik zaldean naiz eta emengo musika taldeen kantak entzuten dituen. Izugorri gustatu zitzaidan euskararen doinua. Abestiak ulertu gabe gustatzen bazitzaizkidan ere, bere ahala piztu zitzaidan zer esaten zuten jakiteko gogoa.